مَنْ يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فلا له ومن فلا له. وَلَا على إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَعْمَلْ هُسْنًا يُحْسِنْهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ وَحْدَهُ لَا شريك له. أما بعضها وعظم الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يخافون عبهم من فوقهم ويخالون ما يكملون فلا تخشونها سوف اخشوني فقال الذي صلى الله عليه وسلم إذا اتشعرنا جسد العهد من خشية الله تخافت عنه المنطور كما يتخافت الشجرة وكما يتخافت الشجرة وكما يتخافت الشجرة وكما تخافتها صدق الله مرضاً العظيم was sa tam پریشتو نه وایي الله فرمایي ي خافو رحموهم من قاطه نان نيري چه الله دې په ساه علم دې په فرمان امه مومن او دا پرشتي aas kay jikum de taum warish wori daan ta kay د ذکر کې نرم برابر دله یې هغه فرمان یې زمانه ویلي الله فرمایي بلا تخش و ما تخشون د مطلب نه یې راوړل زمان یې راغرله د مطلب نه یې مکر الاه من یې راغرله او ذکر انسان دغه یې به کله ولنه راځي په پام چکه لا په انسان د بدن یو خدای الله <سؤال> یې نه دی انسان موږ نه درسي دي کې نه څنګه چې ولا انسان اغمد دی نه راځي د ان دی انسان غوګي د انسان اغمد ځکه دا اندېره ده دا به باندې یو څه لري او چې کله انسان د عظمت او د الله تعالی د لویې په اړه نو بیا د دې پسمره کې الله جل جلاله نور ان شاء الله صرف د اعناد پانا مانت در اگر در اگرانو یا لیو پا پانا مانت در اگرانو یا لیو در ګټي وټي څنګه و؟ داغه پور والے څنګه و؟ هغه څنګه مې معلومه ده پیدا کولی او هغه مې معلومه نه وای. یو راته دا 3 د او موږ شو موږ ته د قرانک سمېلې او نه بیا د امورا وړاندې پدې ای شپ پنگیرانه اسمت پرشید انسان د عزت پر سردا دا ارزه نی په یو مې کې په ولاک اسباب حکومت در طرف یاد نور در طرف تن شونځه به نه اوات که تخلو کې تان سی وږي او دا خبره دې تر وانا ایسا لیم کالا با او خرا اتا کون اعجب مقودی زمان اعجب بکورا کولی جلی و دریا بان حال چکل دا قضا ایتی حیر دا توی دست نیاری دا اللہ نیاری دا اللہ نیاری که مجنی خواب دا اللہ نیاری دا اللہ نیاری دا اللہ نیاری دا سلیور کولی فانا اقبل القطب منك زهبستانه حقدار الجلاله تعالى نويري نپدد کو وخت دي سړیته الله تعالی پیدا کلام خپل علامه مطالبه یې ورنه او داغه زمانہ حاجت ګرابا شکل الله تعالی نويري الله د پلان کې د موسا علیہ السلام هرانا چې داسې بدکار انسان دا غوناون الله څنګه مآو؟ نو موسی علیہ السلام راغره ته په څو روانو او د ټول او چهبن ان موسی علیہ السلام او دوی چې الله تعالی دغه شپخاص موقع کی دناتا که محامخاله او دا اللہ موید ریجن اللہ تاکو گنام محاق بگنا ری انسان اگر دا اللہ یہ رسول محاقی اللہ چری پہ انسان باندے گوئی ری نجام پہ کچرتا پزان باندے دنیا کې د الله یې راته کړل آخرت کې به پتا ونیږي او په دنیا کې د الله نه مونږه یې لري آخرت کې به ونیږي او د آخرت یې راغسم حدیث کې راضي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله په خپل باندې وي حدیث کو چيله چې زه په خپل لآ جمعو ولعبضي خوفين ولا أمنijn زفظ كل بندبع ندواء عننا یادو يرينجمل کہ دنیا کی ممن کی آخرت ومن یا خرات ком خوف دنیا کی مخوف دنیا کی خوف خوق ده اللح نوع رئي آخرت کے کی, کی. اور دنیا کی تالله بنضلاوره ده اللح لدي concerning آخرت کے خوف یا رأي لان با چی جهندنden نان medo اللہ نوع من خاپنی پی الدنیا امنتوو پی الاخرہ اللہ تلاو فرمائل چکم انسان زمانا پی دنیا کی ویردو امنتوو پی الاخرہ ومن او آبسو چی زمانا پی دنیا دنیا کی امن کی شو او نیردو زمان دا عذابنا اخبتوو یوم القیامہ دے انسان بزردو آخرت پر ازبان جردو دے قیامت پر ازبان دردیو جا اللہ قرآن کی برمائی بلا تخش اونا سو اخشونی در خلقنا مایرگ اللہ پرمائ فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونَ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ که مسلمانان یہ اللہ و اعتماد نیارا پیرا گئے عجیبا کی کناو ماسر اللوڑا چرنائے دیو کاسر نهداو پٹی کبالا نهدا نهداو پٹی کبالا نهداو نهداو کانشتا شکل دا حالت شی انسان دا مخلوق نیره پیدا شی او دا خالق نیره خطن شی اللہ نسی کون زلیل اکی دا سی انسان آگا نیشی کامی دا, دا اللہ پاک کماتو دلیر ورزی دا اللہ نیره نشتا دا اللہ دا کانون بسخیا بسخ دا اللہ مختتا دویزون ایره نشتا دا اللہ, نشتا دا اللہ, نشتا دا اللہ مخدد و درې د جوانې هر باندې انسان سره پېړش ښه انسان سره هرې د خپلې خبره مواجدي سوچ کې چې د جواب ورکړ تاسو خبره ټول چې هغه بیا انسانه خېرقت کې ثابتولې شي چار سره بلنه اوس دا لاندې ری او بیا د ناس هغه zelo ورلی چې بیا د تا سوچ کې چې را حرکت کې باندې ځان जबाबداری دا لخت بیان کړي چې رجومه ولې شو چې همړه والی زمکه باندې وکار زیادہ غسینہ راست خواست او دو دی بہترین اطرق ذکر چکلہ انسان ذکر کر لاللہ عظمت و عزت و عزت و و نور زلد رازی اور چکلہ داللہ نور زلد رازی دے انسان ورسل ورسل اللہ اللہ عظمت و عیرہی اور چکلہ داللہ عظمت و عیرہی رازی نبیہ داغنہ یہ رنگ پیدا کی گئی دا زکر نالا و داکار دا خبری پر ذکر سر زیاده بیدا کی دا دی بہترین علاج اغدا اللہ تنازی کر زلان عربی دا اللہ کلا پیاد سن صحابوں کے داشتی موجود پکمار أمار رضي الله تعالى يقول أنت أولي ذلك القرآن بحوش بأفراد لأنه نحن يأت يقول أنت تليه يا ليتني كنت تبنى كاش شغدا شخص رواه ولم أكو شيئا منذكورا يا ليتني لم تلذني أمي کاش تے زمورزے او کاش تے زد پیدا شیعن دنیا پی او کاش تے زدہ چہش تے ویدال فازی ہو کتاب انو لیکی لیجی بلکل دول اختی دول نخی بلکل تکی توری پتی محبان نی اہا دا اوک کو لا انسان لا نجات بور رکھئی نیک عمل با که لا ایب حفاظت لا اولتا شیطان و نیک عمل پر اپری دینا مزا چکروا کجر اپری دینا بیاری کموس کن اپری دی اسا اپ ان موزه مکه تہجد ته مقلم انسان را کوي بیا کله یو د ما روز کې باندې امن او ایمان درو او مشکاو او ماوه ما دا او ماوه کوم تیارسته دې لکاره نه کار عمل فر جنته په لور وړاندي الله هي رسل الله ساني وا من خاف مقام ربي و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى الله فرمي کوم انسان چې د الله تعالی دوی درې وروه یې راته دا شو انسان به جنت لا یلی جن نار محمد پاک حشد الله پیغمبر دغه فرمایو کو باندې دا کی کوم چې الله د ایرو جوړي اه حت یو د لبل د وران مگر څنګه چې داوا پروتی پېد اوواز دینه واپس تل ممکن نه ده چې انسان جهنم دا او د ناممکن انسان سره سوچ پیدا دی را فکر کوم حدیث گرازی دې انسان باید دعا وکړي شکر وکړي دمچ در سره امر وکړه د الله دایر علاج حر وجهی فتمسهم الله عذلا فلا تمسهم الله عذلا دې انسان داوی اګرمی د غوټ کې اګرمی د مخ ته دا سي نشي کوي چه ده انسان ده کمه بیاهو مسک ده ده و جیو بزرگو از اکالا جنامه ده اللہ ده یا ریالا بدن بے مگل او دا دیو ماهوی دلیوی چه ده انسان ده بدن پا کم دے بانه ده اللہ ده یرینا اوخ تو سسیری ده زیور میشی سیدن افسوس کله انداغي هو زمدار چې الله نه وروئی ساب کتاب مته نشته چې پرونو ماده خبره کری ونه زړه دې انکار دا الله مته ونه دا نه نشي پټه مخلوق یې رانه از تا غالت حبازتی کی رئی شیلے مخلوقی رئی مخلوقی تجا کر اللہ شعر آگئی نارینا ناسی مجال دی قطر نظر غالت استعمال دی وقوان مخلوق نیو اللہ نیو نیو كذا بين مش يريد منه وكرمه ده خبره الله نيره بين مش عمل الانسان الصديق سوى فلا ما له استعمالي لازم الطلبه من الله انه تذیل انسانانو بانده نجاشی علاجیم قرده بلبرد چکمع خبر اکیاب تو بخبال لیکی یو کافی بال او کافی بلی اسم اکیاب شی بال پین او کافی او کافی دے سر رد یو سلو رنے جرمانے لگو لے بجیارہ غلط خبر اکیاب سلو رنے جرمانا گیا دنیا سے وہ عمد سیوا يا من كره العالم لذا فهم محبت مشترى ربنا مستحق ودمال سنه محتقد او اشتد لما الانسان قد انسان ده الله بهذه قد ذكر شديد الانسان وما يمكنني قسمني ان الناس قد مالوا شهروا ولا من عندهم مال فعنه الناس قد مالوا اشهر ولما عندهم مال وتشلت سرمان ولما عندهم مال واجت رب له مال کہ چا سرمان لشتان ہونا ته قدمالو خلق د ترپته مال نشو ګو ژوند مال مال په استعمال کړي وو ایشا په دې شعر کې لفظ هر ځای کې پلال معنا جوړه چته د نړی له شایر ای اللہ خلاح مال داس ایتی رات رجید انسان مائلہ کی گئی ورطورجی داری سر محمدت سیوا دیکھ اچھرے آنے جرمانہ بے شایر اموز میں کیانے گوڑا جرمانہ ہوا رہے شریعت خرامہ کڑے درہا جرمانہ شکر رکشو اللہ انہیں تکسونا لدہ و قیامت کی کې به وایي میته والا د منی لیدو په حرکت په کار راضي ته بل ځای کې د نقل مال لپاره حرکت په انسان مال د سبب شرعي حلال شکم حلال سواب دے داگینا علاوہ اللہ فلا دے انسان داپارہ نلے جائز کردے ادالہ سکے بازے مولیانی جمعات کے ملے خرادہ جاک رفک دے سپایاں مصرح پاسے ہی خدا مولیان دوالہ نسکے میں دانا جائز ہے قدر ایک سپائیل ادامنا جایز ہے کہ جماعت کی ملیل ادامنا جایز ہے اور حرام مال وڑل سننا جایز جلدہ کرنگی تو کہ جماعت کے لگے کمر رسک کے لگے نور مارا جا دا سب سے غبیاں موضم نکی کی جدا حرام مال لیلہ بانم حلال قدر نکچر جرمانت آمال اوپمونگ اتاسو کاندوی چیر را حالت آمل کے نلی کے بیم اوار سراب افیزور بیم ورکا دریدتا ورکا دریدتا ورکا بیا حالت آمال نکیه دیچر را نکیه دیچر را نکیه را دیو جینی دلمن مخترم اکا اللہ فموز نویلگی دلی جرمان اعلا بلی بزان ما نفقل اصوبیوی بزان ما نفقل اکی بنتانه نشغل ته ژوندانه زمانہ کما وختي وزرانه 500 د جمعک چې څنګه کې ورته او په تخ تلوې د کما غلطیږي دا په زړه کې راځي نو ځان یو بهترينی طریقې لټیا وي انسان څنګه کما په صدقه کوي او ځکه چې سر بابا چې ما هو ځان سره وازدا کرے دا چې چرې زموږه دا قضا شې اقل و لاغول بس باس تصدق لازمول صدق لازمول توجه را زبادا سکوم بس نبار حالا لازمونگا تاثر فلی جرق ایزا تاغیر فرامنطلب تجنون خلق صوفیہ دان نیکان پیران خبر و فیال دا جی اقلقی شیر اگران تخبر اکیم انما تو پر ایدیو در خبر از این پانے کل <سؤال> جرمانه لگو لیکر آلو <سؤال> تخبر اشو دمراستی درگبت بولی شدی اللہ نا پر میندی شید لا اللہ یرگی اویس را اللہ و تیار اللہ دمونگا تاسران قلیر رفی را جا اللہ دمونگا را نسل صل اللہ و